Namo dasse bhagavato arahato samma sambudhase Namo dasse bhagavato arahato samma sambudhase Namo dasse bhagavato arahato samma sambudhase Iti bhagava arahahang samma sambudhdo vinja Charana sampannu no sugato Loka Vidhu Anutarho Purisa Dhamma Sarati Sattadeva Manusanam Budho Bhagava Ti Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pachatang Veditambo Vinyuhi Ti Supatipannano Bhagavata Savakasango udjupati panna no bhagavato savaka sango nyayupati no bhagavato savaka sango samichi pati no bhagavato savaka sango yadi dam chatta purisa pugala ese bhagavato savaka sango ahunaiyo pahunaiyo dakhinaiyo Anjali karanio anuttarang punnyatang lokasa ti evang bundang Sarantanang, Dhamma, sangang chabikavo bhayamva chambitattamva lomahamso, nahe sati Tak jsme se dohodli, že v těchto příštích dnech. provedeme výklad Sándy Sutra a to šesté kapitoly Sandinirmocana Sutra, která se jmenuje vlastně kapitola o Józe. Sándy Nirmoučana Sutra je vlastně ten nejdůležitější spis pro tradici pouhého vědomí, jak studenti buddhismu asi ví, v severním buddhismu, já neříkám Mahajánový buddhismus, ale severní buddhismu, severní tradice buddhismu, to je tradice buddhismu tak, jak se nachází ve spisech sepsaných v sanskritu, které byly Přeloženy do, hlavně do čínštiny a do tibetštiny, a odtamta se pak tato tradice dál rozvíjela do okolních míst. Hm? A tato tradice je severní buddhismus oproti jižnímu buddhismu, který se vyvíjel na základě jazyka pálíského. Hm? Jižní buddhismus, jak víme, dává obzvláštní důraz na cestu žáků, budhy, tedy žrávaků za účelem dosažení čistoty vědomí, dosažení a hm? Severní buddhismus má též spisy a mnoho rad spis, spisů a traktátů, které vyjasňují cestu žáků k arhatství, ale hlavní důraz severní tradice je na cestu bodhisatů. Hm? Cesta bodhisatů, o tom najdeme též v jižní tradici, v Čaritapitaka, což je snad jediný spis, který se kromě džátak obšírně touto tématikou zabývá, ale vysvětlení v tomto spisu je Dá se říci hlavně na základě vlivu Mahajánového buddhismu nebo severního buddhismu. Čili cesta bodhisatů, což je cesta k je, jestliže chceme poznat tuto cestu detailně, nezbývá nám než studovat severní tradici buddhismu. severní tradice buddhismu máme dvě filozofické tradice, které vlastně obsahují všechny rozdílné směry severního buddhismu vysvětlujícího cestu bodhisatů. To je jak filozofie Madhyamika, filozofie střední cesty a filozofie pouhého vědomí a vlastně historie buddhismu v zemích, kde se severní buddhismus vyvíjel, je vlastně jistá synkretizace těchto dvou směrů, jak v Číně, tak v Tibetu. Tato synkretizace pak je obzvláště evidentní v pozdějších formách buddhismu, tedy v tantrickém buddhismu a tak dále. Podle tradice severního buddhismu Buddha učil tři kola dharmy. První kolo dharmy, které je vlastně základní učení a já obzvláště zdůraznuju základní učení, nebo bez pochopení základního učení, pochopení cesty bodhisatů, která Není snadno pochopitelná, jistě eh, bude podmětem k misinterpretaci. Tedy eh, první kolo učení je to kolo, které Buddha roztočil v Anáresu, v Sarnátu, v Isipatana kde vysvětlil čtyři pravdy, což je základní buddhismus, základní buddhismus, který je přijímán všemi tradicemi. Další kolo roztočil v Ráčgír. Já jsem strávil mnoho let nedaleko tohoto místa, v Nálandě. A v Ráčgír Buddha roztočil kolo takzvaného učení prágy a Paramita transcendentální moudrosti. A učení transcendentální moudrosti zdůrazňuje, že nejvyšší realita je pouze jedna, nemůže být mnoho nejvyšších realit. A tato nejvyšší realita je prázdnota a v pojetí transcendentální moudrosti tato prázdnota je chápaná jako takovost všech jevu. O tom budeme dále mluvit. A pak pro nás je důležité třetí kolo učení budha roztočil ve Vajšáli, kde učil právě sandi romočana sutra, kterou mám před sebou, čili sutru o rozvázání uzlů. A toto učení Vajša ve Vajšáli Sandy na Sutra učení pouhého vědomí. Podle školy eh, pouhého vědomí je vlastně to definitivní učení. Ty první dvě kola jsou vlastně příprava na definitivní učení a definitivní učení je tedy učení toho, že vlastně eh, Kromě pouhého vědomí nic neexistuje. A realizace pouhého vědomí není nic jiného než realizace budovství. Tedy tato škola se vrací vlastně k původnímu pochopení prázdnoty. To je pochopení prázdnoty, vždy Buddha vysvětluje v základním buddhismu jako prázdnotu něčeho. A v pochopení yogačára prázdnota musí mít opodstatnění v něčem, aby jsme něco vyprázdnili, musí něco existovat. A to, co právě existuje, to je vědomí. Hm? A toto vědomí je, jak se dozvíme v sandini Jomorčana Sutra, vlastně všechno, co my bytosti můžeme poznat. A jak to poznáme? Poznáme to právě jóhou. Hm? Tedy yoga v pojetí Sándhy Mirmočana Sutra není nic jiného, než smysl e, yoga. V sanskritu yoga vlastně znamená spojení. Hm? A yoga v buddhistické tradici, Budismus obzvláště si líbuje v tom, že staví mnoho pojmů na hlavu. Hm? V původním buddhismu yoga se vztahuje k, vlastně, mluvíme o čtyřech yogách a yoga jako spojení, vlastně spojení se samsárou, spojení s utrpením. Hm? A toto spojení s utrpením je na základě Takzvaných čtyř Ásáva. Asava hm? je překládáno jako eh, intoxikace, které se vlívají do vědomí a zakalují ho. Hm? Neboli eh, zakalení vědomí na základě přílivu eh, různých eh, toxínů. A tyto čtyři toxíny není nic jiného, než eh, chtíč po smyslech, chtíč po existenci, nevědomost a eh, názory. Zde tedy obzvláště se mluví o pomílených názorech. Díky těchto, těmto čtyřem intoxikantům hm, my bytosti se nacházíme ve stavu zakalených citů a zakaleného vědomí. Ráno jsme vysvětlili, že právě z hlediska polizmu zakalené city jsou hlavním důvodem zakaleného vědomí. Ale zase zakalené vědomí je důvod zakalených citů, čili kde je jedno, tam je druhé, a kde je druhé, tam je jedno. Buda vysvětluje existenci v utrpení na základě nevědomosti, v obzvláště nevědomosti v minulých existencích, která vede k formacím vůle. Formace vůle jsou zodpovědny za pění na rozlišujícím vědomí a rozlišující pění na rozlišujícím vědomí neboli rozlišující vědomí, samsárické vědomí, je zodpovědno za to, že lpíme na, na pocitech. A to, že lpíme na pocitech, je zodpovědno za to, že vytváříme novou karmu a novou nevědomost, která nás dále posouvá do nekonečného kola utrpení. Utopení čeho? Utopení nestálosti. Utopení nestálosti v pojetí jogy není nic jiného než utopení těkavého vědomí. Hm? Utopení vědomí, které se stále mění. Poznáním Buda je učitel, který obzvláště zdůrazňoval, že nejprve musíme poznat svět, aby jsme poznali to nejvyšší, poznali nirvánu. A v tomto pochopení jógy právě poznání světa není nic jiného než poznání vědomí. Hm? Jestliže poznáme vědomí, což je dle školy yogačára jediná dharma, hm? Svět není nic jiného než vědomí a faktory vědomí. Poznáním vědomí je tedy poznání dharma tity, to je poznání věcí tak, jak jsou. A Buddha učí v základním buddhismu jedině, jestliže poznáme věci tak, jak jsou, můžeme poznat nirvánu. Pube, dama, titiňána, pačá, nibána, něána. Nejprve musíme poznat stav věcí tak, jak je, stav darmi tak, jak je, pak můžeme poznat nirvánu. A stav věcí tak, jak je, stav světa tak, jak je, stav bytostí tak, jak je, není nic jiného než stav vědomí a faktoru vědomí. Čili, aby jsme vypráznili sebe a svět, Jediná cesta ve filozofii yogačáry je poznat vědomí. Hm? Poznání vědomí je cesta. A vědomí je jediné, co existuje. Jestliže poznáme vědomí, vyprázdníme vědomí. Jestliže vyprázdníme vědomí, pak samsárické vědomí a pění na samsárickém vědomí se promění v moudrost. A to je náplň probuzení v pojetí yoga-čára. Yoga-čára znamená doslova jednání ve smyslu yogi. A zde yoga nemá negativní smysl, má pozitivní smysl, tak jako původně v, indické, v tradici jiných indických filozofií a je to spojení s tím, co je opravdové. Hm? Yoga je spojení s tím, co je opravdové. Vlastně v našich částech světa, když mluvíme o religii, což znamená re je opět, ligere je spojit, hm? čili religie a yoga má vlastně linguisticky stejný význam. Hm? znovu se spojit s tím, co je opravdové. A znovu se spojit s tím, co je opravdové, je vlastně není nic jiného, než spojení se s čistým vědomím. Tato šestá kapitola se tedy jmenuje Pojednání o Joze. A ten, to, tato kapitola se skládá ze... Myslím, že 220 otázek, pokud si pamatuju, které klade nikdo jiný než budoucí buddha, bodhisattva Maitreya, budhovi naší epochy, Budhu je mnoho, mnoho, mnoho, buddha naší epochy je Shakyamuni buddha v tomto světě a ten právě odpovídá na otázky bodhisattva Maitreya. A všechny tyto otázky se vlastně týkají jogy A yoga v tomto pojetí znamená nic jiného než praxe, šamata a vypašana. Hm? Tato kapitola tvrdí, že veškeré zdravé pocity a stavy vědomí hm? a e, veškeré Prospěšné pocity a stavy vědomí, což překládá hm? Je není nic jiného než Šamata vypašana. Dá se jako schrnout jako dvě věci: Šamata a Vypašana. Vlastně eh, Damapada říká to samé. Hm? když jadá dvajesu, damesu, paraguhoti, brahmanu, když brahman, což znamená v buddhismu, brahman znamená arahat, nebo osvícená bytost. Jestliže se stane expertem ve dvou věcech, jaké věci, šamata a pak jeho veškeré utrpení, veškeré světské svazky, veškeré Překážky pominou. Hm? A to právě, co odstraňuje překážky, co čistí vědomí, je vlastně nic jiného než šamata vypašana. A všechny ostatní pomůcky k probuzení vlastně. Z hlediska tohoto traktátu Budha učil jako pomůcky nebo předpoklady k hlubší praxi Šamatá Vypašana. Čili Šamatá Vypašana z hlediska buddhistického pojetí, tak jak představováno v Jógačána, je vlastně obsahuje vše pozitivní, vše zdravé a vše. Příhodné k tomu, aby jsme dosáhli účelu budistického učení, což je osvobození se od utrpení. A s tímto krátkým úvodem můžeme přejít k dílu samotnému. Já se pokusím, ačkoliv to nebude snadné přímo překládat z čínštiny, protože nemám žádný jiný překlad po ruce a tedy začínáme s šestou kapitolou, ostatní kapitoly vynecháváme a šestá kapitola začíná tímto. Tehdy bodhisattva, mahásattva, maitreya, bodhis, co je bodhisattva, to jsme vysvětlili ráno a bodhisattva se jmenuje Satva. Velká bytost, jelikož, jak jsme vysvětlili ráno a budeme pokračovat, vysvětlovat během celého tohoto rytrýtu, bodhisattva je satva v tom pojetí, že jeho srdce obsahuje všechny bytosti a nevěří na individuální osvobození. Hm? Tím se stává mahásattva. Velká bytost, tedy osvícení body oproti osvícení žáku se nazývá anutara samyak Sambody, což znamená to nejvyšší nepřekonatelné probuzení sam body, sam znamená správný a sam znamená taky společně to znamená probuzení společně, správné probuzení společně ze všemi bytostmi což Znamená nic jiného než důraz na nedualistický stav, důraz na probuzení, jakožto nedualistický stav, jakožto plné poznání nemožnosti skutečného subjektu a skutečného objektu. A překonání všech tendencí k Držení se subjektu a objektu. Toto překonání, plné překonání subjektu a objektu končí tím, že ten, kdo toho dosáhne, se stává jeden s tělem darmy a neoddělitelný od těla darmy. Zatímco Arahat dosahuje pět těl, Probuzení, tělo probuzení, e, síla tělo probuzení, samády tělo probuzení, e, moudrosti tělo probuzení, e, osvobození a tělo probuzení, e, poznání probuzení tělo, hm? v sanskritu nebo v páli znamená vlastně souhren, hm? podobný výraz jako skanda, ale eh, plné probuzení a budhovství hm, je tedy stav eh, splinutí, plného splynutí z dharmakája. Ačkoliv Buddha má též pět těl osvobození, dosahuje plného eh, splynutí z dharmakája. Proto i jak základní buddhismus vysvětluje, ten, kdo vidí budhu, vidí darmu, ten, kdo vidí darmu, vidí budhu. Jelikož Buddha je ten, který nejenom že překonal veškeré zašpinění vědomí, ale překonal i veškeré tendence k zašpinění vědomí. Takzvané vásá nas, což jsou vlastně perfumace vědomí minulými špatnými zvyky, kterých máme všichni nespočet, a který se ani nemůže zbavit a ráhat. Tak co říká Bodhisattva, Mahasattva, majitria, Říká eh, bhagaván, hm, tedy stíhodný. Eh, bodysatvové v praxi šamaty a vypašany dle Mahajánového učení, tedy dle Mahajány. Tito bodysatvové, kde je jejich ášerája, kde je jejich základ a kde prebývají. V čem je jejich základ a v čem prebývají. A na to bude odpovídá synu z dobré rodiny, hm? Syn z dobré rodiny je ten, který je předurčen, k probuzení. Měl bys vědět, mě nebo měl by si pochopit, že bodhisattva praktikuje šamatu a vypašanu ve smyslu Mahajány, tak, že chápe, že veškeré darmy, které jako Buda učil, to tam není, ale to můžeme k tomu dodat, že veškeré darmy, jsou, jejich založení je iluzorní, tedy z hlediska nejvyšší pravdy. A ta nejvyšší pravda není nic jiného než takovost. Všechny darmy, které jsou základem učení, je důležité poznat, že všechny tyto darmy nemůžeme poznat ve smyslu opravdové existence. Jsou jen prostředky k tomu, aby jsme to, co je opravdové, poznali. Právě proto se na nich nedal pět. A Bodhisattva je ten, který toto pozná, že veškeré učení buddhy, zde dharma je hlavně ve smyslu učení a to, co učil, veškeré učení budhy je, jsou jen vlastně prostředky iluzorně založené, to znamená, nejsou založené na něčem, co reálně existuje, ale jsou založené na prostředcích, které vedou k tomu, aby člověk poznal to, co opravdu reálně je. A to je tedy takovost, prázdnota. A dále spočívá v tom, že ten bodhisattva, který praktikuje šamatu a vypašenou ve smyslu Mahajány, nikdy neopouští, jeho pranidhána, jeho príslip nebo jeho aspiraci na anutara, sam jak sam body a jeho aspiraci na to nejvyšší probuzení, tedy na probuzení ne individuální, ale na probuzení společně se všemi bytostmi. Co to znamená? Ten, kdo studuje cestu bodisatu, poznává stejně tak jako šrávaka, jak už jsme se zmínili, jako posluchač, poznává, že vše ve světě je relativní, vše ve světě uvnitř a venku je jen relativní, vystává v závislosti na eh, příčinách a okolnostech, hm? A vše, co vyvstává na základě příčin a okolností, se nedá hm, definitivně, nedá se o tom mluvit ve smyslu hm, definitivní nejvyšší pravdy. Hm. Z hlediska Abidarmy třeba aby abhidharmy existují dokonce čtyři nejvyšší pravdy, což je vědomí, faktory vědomí, pak rupa a nirvana. V severním buddhismu pak pět, to jsou fakt čita vyprajukta samskára, to jsou ty formace, které jsou oddělené od vědomí, jakožto vznik a zánik všech věcí a tak dále. Z hlediska ten, kdo studuje cestu a rahatu analytickým poznáním, tedy vypašanou, pozná tyto takzvané nejvyšší složky skutečnosti, tím, že pozná tyto nejvyšší složky zkušeno, naší zkušenosti, které se jmenují ňáta pariňa, v teravádové tradici. To znamená poznání objektů moudrosti. Objekty moudrosti jsou jaké objekty? Pět agregátů existence, dvanáct sfér poznání, osmnáct elementů poznání, 22 eh, schopností, hm, souvislé vznikání, eh, čtyři pravdy. Hm, to, jsou takzvané, to je sféra objektu opravdového poznání. Jestliže poznáme tuto sféru objektu opravdového poznání, můžeme poznat jejich nestálost, jejich vznikání, každém okamžiku na základě důvodu a příčin a přirozeného zanikání ve stejném okamžiku. Hm? Jestliže to poznáme, hm? poznáme tedy sféru moudrosti z hlediska e, týrana, z hlediska průzkumu. Hm? Jestliže e, takto e, proskoumáme Sféru poznání, pak eh, můžeme se odvrátit hm, od této sféry a eh, poznat a stotožnit se s tím, co přesahuje sféru poznání ve světě, co přesahuje sféru nestálosti, což je nirvána. Oproti tomu, co je cesta bodhisatvu, mahasatvu, cesta bodhisatvu, mahasatvu je též poznání hm? stavu věcí ve světě tak, jak je. Ale bodhisatva je ten, ačkoliv postupem času získává stejnou moudrost jako arahat, nestává se arahat, protože má příslip. Hm? kterému se říká pranidhána, že dosáhne nejvyššího budouství. Hm? Čili vlastně praxe bodhisatvu začíná eh, na tím, že na základě velkého soucitu, o tom budeme mluvit v tomto kurzu, hm? velký soucit vystává na základě velké lásky k bytostem. Hm? Nagarjuna tvrdí, že vlastně velká láska je Základ bo, praxe Bodičita. Praxe Bodičita v severní tradici, hm, což je praxe Bodisatu, Bodičita znamená probuzené vědomí, probuzené vědomí, které nepřijímá individuální osvobození a má závazek osvobození společně se všemi bytostmi. Hm? Proč má tento závazek? Protože toto vědomí pochopilo, že jak jsme ráno vysvětlili, že nirvána Stejně tak, jako samsára, jsou stavy nejáství. Hm? Jelikož jsou stavy nejáství, nemůžou být ve své podstatě od sebe rozličné. A protože nemůžou být ve své podstatě od sebe rozličné, proto nirována, chápaná, v pojetí jogačára, obzvláště jako pouhé vědomí. Hm? Nirvana je přirozený stav všech bytostí. A kdo se, jak dosáhneme přirozený stav všech bytostí, ve kterém neexistuje rozdělení mezi sebou a druhými? Dosáhneme to právě kontemplací prázdnoty jako jediné reality. Čili eh, bodhisattva je ten, který, ačkoliv poznává věci tak, jak jsou, neodvrací se od, svět, od věcí, ale poznává je ve smyslu takovosti, hm? což je eh, synonym prázdnoty a synonym též Dá se říct velké nirvány. Velké nirvány ve smyslu nedualistického pojetí, osvobození. V tomto zásadu se budeme zabývat čtyřmi brahmaviháry. A toto je vlastně úvod do hlubšího pojetí čtyr brahmaviháry. Jakož to, Stav čtyř stavů nekonečného vědomí založeném na nekonečných pocitech. Teď jelikož nirvána je tedy přirozený stav všeho bytí, právě proto nic ve světě se nedá definitivně etablovat. Nic ve světě se nedá definitivně založit. To znamená, že veškeré učení Budhy není nic jiného než jen prostředky, které netranscendují rámec nestálosti. tedy z hlediska tohoto pojetí nirvana je tedy jako přirozený stav všeho bytí je něco, co se nedá dosáhnout tedy nedosažení je vlastně praxe bodhisattu praxe bodhisatů je praxe nedosažení Pochopení nirvány, kterou paradoxně se nedá dosáhnout, přirozený stav se nedá dosáhnout. Čili dostáváme se do sféry transcendentální moudrosti, to znamená moudrosti, která transcenduje rozlišující vědomí a je založena na nedualistickém pochopení světa a bytostí. A v tomto pochopení nic se nedá vysvětlit jako něco, co má stálé jádro. A tato, tato nemožnost vysvětlit něco jako to, co má stále jádro, co má svoji vlastní existenci, není nic jiného než stav takovosti. A bodhisattva, ačkoliv eh, chápe svět tak, jak ho vidí, a rahat, nestává se arahatem, a neodvrací se od světa právě proto, že kontempluje vše jako takovost. A ve stavu takovosti není nic definitivního. Jelikož kdyby bylo něco definitivního ve světě, pak by se svět nemohl měnit. Kdyby bylo něco definitivního v bytostech, pak by se bytosti nemohly měnit. A jelikož Vše, co poznáváme jako svět a jako bytosti, poznáváme jako proces proměny. Hm? V tomto procesu proměny nemůžeme poznat nic, co by mělo nějaké jádro, které by se dalo přesně definovat. A právě toto, tato nemožnost jakéhokoliv jádra, Není nic jiného než stav takovosti všech věcí. Čili zatímco ten, kdo se chce stát Arahatem, se je, jeho cesta je hlavně založená na analytickém poznání bytosti a světa. Cesta bodhisatu je tedy poznání bytosti a světa v jakožto takovost. A takovost možno poznat ne na základě analytického poznání, ačkoliv není v protikladu k analytickému poznání. Takovost je možno jen poznat na základě takzvaného eh, nirvikalpagiana, na základě poznání, které není nijak konstruováno. Hm? A to je právě smysl toho, že iluzorně konstruované darmy, Buddha iluzorně konstruoval darmy, jakožto skandy, agregáty a tak dále, aby převedl bytosti ze stavu utrpení do stavu prostého utrpení. Ale jakmile se těchto dárm tohoto učení chytí, pak se toto učení stane překážkou právě ke, ke stavu plného osvobození. A stav plného osvobození je chápán v Mhájáně. Nejen jako překonání překážek daných nečistotou vědomí, ale tež překonání všech překážek danou nepoznáním objektů moudrosti. A objekt, opravdový objekt moudrosti, vlastně dá se říci je nic jiného než takovost. A všechny učení, a všechny fenomény, které Budha vysvětlil, není nic jiného než prostředek poznání takovosti. Jestliže chápeme takto, nemáme problémy s pochopením toho, co následuje. Teď iluzorní hm? osnova věcí E, iluzorní osnova věcí je vlastně dvojího druhu a to je třeba rozlišit. Zaprvé iluzorní osnova věcí e, na základě toho, že ty věci vůbec neexistují, hm? což je například e, jáství. Hm? Jáství je, e, je iluzorní osnova věcí, které nikdy neexistovaly a nikdy existovat nebudou. A pak je iluzorní osnova věcí, které sice existují, ale existují jen v relativním... Hm? v relativním pojetí. E, jako jáství neexistuje ani v relativním pojetí, ale e, pět agregátů a tak dále, hm? sféra moudrosti, existuje, ale existuje pouze hm? v relativním pojetí. A vše, co existuje v relativním pojetí, je založeno, a jak uvidíme i praxe vypasany, je a praxe šamaty je založeno na práci, na konceptech. Čili pět agregátů a tak dále z hlediska nejvyšší pravdy, co vlastně tež jen koncepty. Proč koncepty? Protože jsou to objekty mentálního vědomí. Tyto objekty nemůžeme poznat na základě smyslového vědomí, poznáme je jedině na základě mentálního vědomí, které dává dohromady informace, které získáváme smyslovým vědomím. Čili z hlediska té nejvyšší pravdy i učení darem, i učení dvanácti sfér poznání, osmnácti elementů poznání a tak dále. Všechno tohleto vlastně jsou tež poznání konceptu. A tyto koncepty jsou opravdové v tom smyslu, že vedou k opravdovému probuzení. A opravdové probuzení není nic jiného, než poznání takovosti. Takovosti, takovost je takovost právě proto že v takovosti vše je rovnoměrné tedy eh, k poznání takovosti potřebujeme nirvikalpa giana. Nir znamená bez a vikalpa vy vi znamená rozlišování a kalpa znamená konstrukce hm? Čili potřebujeme vědomí, které je prosté veškeré, veškerého, veškerých mentálních konstrukcí na základě rozdělování. To neznamená, že toto vědomí se nedá sloučit s analytickým poznáním věcí podle buddhismu, Nemůžeme poznat tu nejvyšší pravdu, pokud nepoznáme relativní pravdu. A z hlediska učení severního buddhismu, i e, tyto agregáty existence a tak dále nej, jsou jen relativní pravda. Relativní pravda v tom e, smyslu e, nejvyšší relativní pravdy. A jáství a osoby, je relativní pravda v tom smyslu, že je to, jsou to koncepty, které ničemu neodpovídají v realitě. Hm? Je třeba si uvědomit v učení buddhismu, a jestliže chcete dostat se hluboko v pochopení praxe buddhismu, z hlediska buddhismu vše, na čem my bytosti lpíme, jsou pouze koncepty. Opravdové jevy nejsou jevy lpění. To, na čem lpíme, peníze a tak dále, domy, auta, všechno toto, jsou nic jiného než vykalpa. Vykalpa znamená mentální konstrukce, které jsou jiné u jiných bytostí. A jiné u jiných bytostí. Proč? Protože jiné bytosti mají jinou karmu. Hm? Přestože My máme společnou karmu, že jsme lidi, stále vidíme věci jinak. Stejný objekt, který je nám objekt přízně, za chvilku se stává objektem nepřízně a nelibosti. Stejný objekt, který se stává prostředek nelibosti a chtíče, se za chvilku stane objektem. Eh, zaslepení. Hm? Přesto eh, my popletené bytosti si myslíme, že tyto objekty jsou opravdové. Hm? Ovšem tyto objekty, které jsou důvodem eh, našich tíčů a naší zloby a našeho zaslepení, <laughs> žádno, žádno, žádné opodstatnění v realitě nemají. Přesto my tvr, <laughs> tvrdohlavě hlavě lpíme na tom, že ta stejná osoba, která chvilku je objektem zloby, chvilku objektem velké lásky, opravdu existuje. Ovšem, jestliže tuto osobu rozdělíme na pět agregátů existence a tak dále, pět agregátů existence, dále rozdělíme na 28 druhů růpa a tak dále, 50 druhů, faktovů vědomí a tak dále, nenajdeme v nich nic, co je opravdu objektem pění. To, co je objektem pění, je vlastně sestavení těchto věcí dohromady. A toto sestavení se děje na základě čeho? Na základě karmy. Právě proto to co se líbí mně, se ne, nemusí vůbec líbit někomu jinému, a to je i u nás lidí. A to, co, se, co je eh, pro dejme tomu psa nebo pro ptáka, objekt libosti, je pro nás objekt eh, nelibosti. Hm? Ale přesto si. Jak PES, tak i my si myslíme, že to, co je objekt libosti a nelibosti, to skutečně existuje. Ale přesto, že vidíme stejnou věc, nebo přibližně stejnou věc, ačkoliv zvířata vidí trochu jinak, ale přibližně stejně vidí barvy, vidí, cítí hladkost, hrubost, těžkost, lehkost, přesto reagují úplně jinak. Pro, takového, pro opici pět tisíc je <laughs> není cenější než prázdná plechovka, kterou někdo vyhodil v džungli. Ale pro nás je to objekt velké libosti. Všechno toto ukazuje, tedy máme dva objekty iluzorně osnovované, ty, které existují, vůbec neexistují a ty, které existují v relativní pravdě. No, nebudeme, nepůjdeme do, do detailů. Jdeme k další otázce. Teď Maitreya se dále ptá Budhy. Vy jste vysvětlil tedy čtyři objekty. Hm? Čtyři objekty, to znamená, nebo čtyři základní objekty, které je třeba poznat k tomu, aby jsme dosáhli osvobození. A tyto čtyři objekty je důležité pochopit, protože co následuje, se vlastně kolem nich točí. První objekt je obraz hm, s rozlišením. Teď je třeba pochopit, a to je důležité, o tom budeme mluvit v dalších dnech, že všechny objekty meditace Na základě poznání objektů meditace poznáme, že vlastně všechny objekty není nic jiného než mentální objekty. Ale to musíme první poznat meditací. Meditací právě poznáme, že první poznání, hlubší poznání v meditaci, je tedy poznání, že všechny objekty meditace jsou mentální objekty. Proč? Protože objekty, které poznáváme na základě pěti smyslů, hm? které nejsou pevně osnovovány v mentálním vědomí, jsou všechny objekty eh, roztěkané mysli. Hm? A roztěkaná mysl nemůže meditovat ani samatu, ani Vypašen. Hm? Čili to je vlastně objekty, které poznáváme opičí myslí. Hm? O myslí, jaká mysl. Hm? Jakmile slyší zvuk, okamžitě běží ke zvuku. Když je to líbivý zvuk, tak začne poskakovat. Když je to nelíbivý zvuk, tak se hned začne hněvat. Hm? Stejně tak když se na opici, já mám s opicema trochu zkušenost, prožil jsem s mám mnoho let. Když opici něco, když se jim ukážete něco, co se jim nelíbí, tak se hned rozlobějí. Hm? A jestliže se rozlobí mnoho, tak jde do kousání. Jakmile jim ukážete něco, co se jim líbí, hned to chtějí chytit. Hm? Třeba banána. Hm? A budou to držet i, i a schopný. Když nepovolíte, tak se nedrozněvají. To je opičí mysl. Opičí mysl je tedy jaká mysl? To je mysl, která nemá hlubší osnovu v mentálním vědomí a stotožňuje se s mnějšími objekty. S tím, co vidí, s tím, co slyší, s tím, co cítí, s tím, co chutná a obzvláště s tím, co je objektem doteku. Plně se stotožní s těmito objekty. Tato mysl je svou náturou roztěkaná mysl, která okamžitě jde ze stavu zloby do stavu chtíče a ze stavu chtíče do stavu otupění anebo roztěkanosti. Pokud jsme si nepodmanili toto vědomí, nemůžeme vstoupit do meditace. První věc, vstup do meditace, je vlastně podmanění tohoto vědomí. A z tohoto hlediska veškeré objekty meditativního poznání jsou tedy objekty mentálního poznání. Jak meditujeme? Podle všech tradic jogy meditujeme tím, že izolujeme tělo a izolujeme vědomí. Hm? Izolujeme tělo. Jak izolujeme tělo? Tím, že si vyvolíme meditační objekt jakožto lásku třeba zítra, hm? nebo dech, nebo barvu. Tento objekt první uchopíme na základě jistého smyslového poznání. Dech, tlak tady, nebo barva, se podíváme okem, jaká barva. Pak tento objekt zpracujeme mentálním vědomím a zpracujeme ho mentální vědomí tak, že se vlastně stane mentálním objektem. Pokud se nestane mentálním objektem, tak v okamžiku, kdy na naše smysly udělá impact jiný objekt, poběží hned naše mysl k tomu jinému objektu. Jedině, jestliže se objekt meditace stane mentální objekt, může se ho mysl uchovat a může ho jasně artikulovat. Jasná artikulace objektu není nic jiného než pozornost sati. Bez sati neexistuje ani šamata, ani vypašana. A sati znamená síla vědomí, která jasně artikuluje objekt takže tento předpoklad saty je pevné vnímání. A pevné vnímání nemůže existovat, pokud se mysl neobrátí sama na sebe. Jestliže se mysl obrátí sama na sebe, máme pevné vnímání, máme pevnou pozornost na základě pevného vnímání a pevné pozornosti, pak na základě síly saty jasně artikulujeme obět v mysli tak, že jestliže mysl je konfrontovaná s jinými oběty, neběží za nimi, ale zůstává u toho objektu, který potřebujeme. A zůstane u toho objektu, který potřebujeme, jedině za předpokladu, že je jasně artikulován. A smysly nikdy jasně objekt neartikulují. Jedině mentální poznání má schopnost objekt jasně artikulovat. Je třeba si to uvědomit. Jelikož Objekt jasně artikulujeme ve vědomí, v mysli, zůstane tam. Proto sati vlastně znamená doslova paměť. A jelikož meditace je v tom, že si upamatováváme objekt meditace, proto paměť zde je ve smyslu upamatování se. Hm? Čili nejprve cítíme objekt tělem nebo očima, pak ho jasně artikulujeme tím, že ho jasně artikulujeme, stále si na něj vzpomínáme nebo upamatováme si ho. Hm? Jestliže se ho upamatováváme, Jasně na něj vzpomínáme. Pak naše mysl se upevní a přestává být opičí mysl. Přestože eh, slyší zvuky, neběží ke zvuku, přestože eh, má jisté tělesné pocity, neběhá od jednoho tělesného pocitu k druhému a eh, vstoupí do objektu poznání. Tento vstup do objektu poznání je pak tedy vlastně šamata a vypašana. Co znamená tedy vstoupit do objektu poznání? To znamená izolovat tento objekt poznání od vlivu Pěti smyslů, to je izolace těla a izolovat tento, pocit, tento objekt poznání od jiného myšlení. Hm? Jakého jiného myšlení? Hlavně myšlení o minulosti a budoucnosti, co jsem včera sněl, co zítra udělá Šinko k obědu. Hm? tato mysl, která běhá za minulými objekty a touží po budoucích objektech, to se říká Sára Sankapa. Sára znamená běžící, Sankapa znamená běžící konstrukce. Tyto běžící konstrukce, tedy mysl na to, kam pojedu na dovolenou, až se vrátím Dozvolena, co mě čeká za nesmysly. Všechny tyto mysli jsou Sára, Sankapa. Jestliže se... Jestliže je meditující, nesleduje. To znamená, postupem času, jestliže meditace jde do hloubky, neznamená to, že tyto mysli úplně jsou vymazaný. Tyto mysli můžou eh, přijít, ale meditující se dostává do meditace šamata, vypasena tím, že tyto mysli a na pocity spojené s těmito myslemi nereaguje. Hm? Neběží za nimi, což je sára sankapa. Čili se může stát, že jestliže meditace dobře jde, to i Velcí jogíni ve stavu samády můžou vyvstat různé jemné e, mysly o jiných objektech. Může si být vědom jiných objektů, ale e, ve stavu šamata a vypašana mysl neběhá za těmito objekty. Hm? Tím pádem e, tyto objekty postupem času přestávají rušit. Jestliže mysl běhá za těmito objekty, pak tyto objekty neprestanou rušit. A ve stavu šamata a vypašana pak jiné objekty, než objekty meditace, přestávají rušit. Proč přestávají rušit? Protože mysl se obrátila sama na sebe. A toto obrácení vědomí samo na sebe, obrácení mysli samo na sebe, to je vlastně v pojetí eh, filozofie yogačára. To je vlastně eh, začátek neboli základ převrácení rozlišujícího vědomí v moudrost. Hm? A vlastně proces osvobození je. V této tradici vysvětlovan jako nic jiného než převrácení vazeb na rozlišující mysl, na moudrost. Čili vše. V našem poznání z hlediska yoga čáda, z hlediska filozofie pouhého vědomí, vše v našem poznání není nic jiného než transformace vědomí, které je původně čisté na vědomí, které běhá sem a tam, hm? tedy vědomí, které je závislé na eh, rozlišování ve světě, na základě starých zvyků, eh, víry neboli pochopení světa ve smyslu existence osob a existence věcí. Jestliže vědomí se začíná převracet v moudrost, pak pojem existence světa, existence bytosti a existence světa pomalu mizí a mysl se vlastně převracuje tím pádem v moudrost. To je pojetí yogačára. tedy První objekt se nazývá obraz. Co to znamená obraz? Dejme tomu, meditujeme na dech. Hm? První, když začínáme meditovat na dech, cítíme únosních eh, dírek tlak, hm? nebo cítíme únosních dírek nejistý eh, eh, při nádechu, eh, Chlad při výdechu, teplo. Hm? Čili to je první poznáme vlastně eh, dech tělesným vědomím. Pak eh, naše mentální vědomí si na základě tohoto základního poznání si utvoří obraz hm? tohoto dechu, který je mentální. Hm? Jestliže tento obraz dechu, který je mentální, se stává jasný, tak poznání tělem, tedy tlak a teplota, jde do pozadí. A přestože dech je stále proces změny, stále mění, vlastně vědomí se přestává měnit. A zůstává u, tedy u obrazu dechu. Tento obraz dechu, ačkoliv je na základě doteku, Tělesným vědomím není stejný, ale je, je stále eh, podobný tomu doteku, který jsme eh, získali na základě smyslu. Hm? Je to jasný? Jasně jsem se vyjádřil. Teď eh, další objekt meditace, který je třeba poznat, je. Nerozlišený, nerozlišený obraz objektu. Rozlišený obraz objektu používáme k vypasaně. Hm? To znamená, co, dejme tomu, když meditujeme na dechu, tak poznáme dech jako tlak, jo? poznáme dech jako teplotu. A potom dále tento tlak a teplotu na základě mentálního pochopení dále analyzujeme, hm? jako eh, poznání elementu, poznání čtyř základních elementů. Hm? A jestliže v něm definujeme čtyři základní elementy, vidíme v něm změnu... Hm? dostáváme se tedy do vypasanového pojetí. V vypasanovém pojetí objekt meditace, které vědomí uchopilo, je dále analyzován. V šamata, v meditaci utišení, ten objekt, který jsme získali na základě smyslového poznání. Není dále analyzován, ale mysl zůstává kontinuálně u stejného objektu. Hm? Je to jasné? Další objekt, tedy pokud jsme nezískali přímé poznání toho, co je nad nestálostí všech jevů, pracujeme v meditaci, pouze s těmito dvěmi objekty. Pokud jsme jako nepoznali druhou stranu našeho bytí, tedy e, nirvánické bytí, pak vlastně e, naše meditace je meditace na tyto dva obrazy. Nebo Mentální reflexe. rozlišený a nerozlišený. Jestliže jsme dosáhli poznání toho, co je nad nestálost všech jevů, přímé poznání toho, neintelektuální poznání toho, získáme tedy třetí. Objekt meditace a tento objekt meditace se nazývá vastuparianta, to znamená limit, limit všech věcí. Limit všech věcí je co je zaprvé poznání ve smyslu. Pokud poznáme věci ve světě, můžeme je poznat jedině hm? ve smyslu pěti agregátů, dvanácti sfér vědomí, dvanácti sfér poznání, osmnácti elementů poznání a tak dále. Hm? Sféry moudrosti. Ale jestliže jsme poznali druhou stranu věcí, hm? pak je poznáváme tež jako takovost. A jelikož je poznáme jako takovost, takovost je zde též synonymní rvány, pak poznáme též, že je veškeré jevy ve světě uvnitř ani venku se nedají chytit a není něco, čeho by se dalo držet. Čili rozdíl mezi tím, kdo poznal nejvyšší realitu a nepoznal nejvyšší realitu, ten, kdo poznal nejvyšší realitu, vidí, ačkoliv ještě má jisté stavy zakalených citů a zakaleného vědomí, vidí tento stav zakalených citů a zakalených vědomí jako sen, jako něco, co není reálného. Protože se s tím nemůže stotožnit. Ten, kdo pozná nejvyšší realitu, nemůže se stotožnit zničím ve světě. Ani uvnitř, ani venku. A to je právě správný názor. Právě proto, ačkoliv má jisté poskvrnění citů, poskvrnění vědomí, tím, že se s nimi ne neidentifikuje, tyto poskvrnění netrvají dlouho. Ale ten, kdo se s nimi identifikuje, ten je nosí sebou <laughs> pěkně dlouho a právě proto, Žije na jiné úrovni. Neb se identifikuje se svou nevědomostí, se svým chtíčem a se svou nelibostí. A pak poslední objekt poznání je tzv. kária nišpaty. To je objekt poznání ve smyslu toho, že Vše, co je třeba udělat, bylo uděláno. A tedy vlastně přesahuje veškeré pouta ulpívání na předmětem. A tím pádem v smyslu jogačára přesahuje nebo transcenduje veškeré pouta eh, eh, dané, dané obrazy mysli, obrazy vědomí. A dal jsem vám, myslím, dost podmět k přemýšlení, jak to bude dál, se dozvíme zítra.